Godmorgen og velkommen til ugens første udgave af Jørgen Vester på denne skønne mandagmorgen i september. Vi skal først høre om en gruppe boligejere, som muligvis kan se frem til højere værdier af deres bolig efter de nye ejendomsvurderinger. Og så skal vi også et smut forbi brødrene Hartmann, som familien forsøger at få afnoteret, hvilket en erfaren investor kalder et sandt børsdrama. Vi slutter af med at høre om en aktie, som falder 25 procent denne morgen. Og endnu en gang skaber uro på et af de store markeder. Men mere om det til sidst i denne udgave af Jørgen Investor Morgenheder. Mit navn det er Sigurd Pedersen. Nogle københavnske boligejere står til at få både i pose og sæk, når det kommer til de nye boligskatter. Det gælder velmærkede de Københavner der ejer et hus. De har nemlig både udsigt til en lavere skat og en bolig, der stiger i værdi. Det vurderer Kurt Liljengren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter over for Jørinvestor. Efter der er kommet nye ejendomsvurderinger i sidste uge, så er det nok næppe gået nogens næse forbi, at danske boliger skal beskattes på en ny måde. Som resultat deraf kan københavnske husejere se frem til at få en noget lavere skatteregning. Kurt Lillegren siger, for et typisk hus i København, som koster lidt over 7 millioner kroner, der taler vi om en skatteledelse i størrelsesordenen 15.000 kroner om året, påpeger Kurt Lillegren altså. Den lavere skatteregning betyder samtidig, at de københavnske huse bliver mere attraktive for købere. Af den grund forventer Kurt Lillegren, at husene i hovedstaden stiger i pris. I Nordea-kredit kan man nikke genkendende til den forklaring, og boligøkonom Lise Nytoft-Bagmann har også et bud på størrelsesordenen af prisstigningen. Hun siger, vi forventer, at boligskatterne vil falde relativt mest på de billige huse. Isoleret set forventer vi, at det vil presse prisen på billige huse op med ca. 6%, mens mere gennemsnitlige huse vil stige med ca. 2-4%. På de dyreste huse forventer vi nogenlunde uændrede priser, siger altså Lise Nytoft-Bagmann, som understreger over for Euroinvestor, at der er tale om den effekt, som boligskatterne vil have alt andet lige, og dermed ikke tale om en prognose, da der er mange andre faktorer i spil. Den stenrige Stadilfamilies forslag om at afnotere brødrene Hartmann, og købe nuværende aktionærer ud, har sat gang i et regulært drama. Så vurderer den erfarne privatinvestor Jens Løstrup i dag over for børsen. Han siger, det er et sandt børsdrama, og det er ret sjældent, at vi ser det. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at den reelle intention fra hovedaktionæren er at lave et godt køb, og afnoteringen er en brik i det spil, siger Jens Løstrup til børsen. Stadigfamiliens holdingselskab Tornico Holdings offentliggjorde tirsdag i sidste uge sine hensigter om en afnotering. Det mulige bud på 300 kroner var en krone under lukkekursen tirsdag på 301 kroner. Siden har der været oprør blandt investorerne og øget handel i aktien. Der er sted til en pris på 308 kroner per aktie fredag. Det oprør kan investorings det oprør kan investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, godt forstå. Han siger, at hvis 2023-resultatet er repræsentativt for fremtiden, er markedsværdien på 2,1 milliarder kroner og den tilbudte værdi en lav til moderat pris. Det er derfor ikke så mærkeligt, at investorerne finder prisen er lav og udgangspunkt for en potentiel forhandling, siger altså Per Hansen. Det lyder måske som en historie, I har hørt før, men vi tager den lige igen. For den kinesiske ejendomssektor skaber endnu engang uro på aktiemarkedet i det folkerige land mandag morgen. Ejendomsselskabet Evergrande har aflyst et møde med dets kreditorer, og aktien falder med 25 procent på børsen i Hongkong. Selskabet er ligesom andre ejendomsselskaber i Kina tyngt af massiv gæld og en aktiekurs i kollaps. Evergrande-aktien kunne faktisk ikke handles i en periode fra marts 2022 til august 2023 på grund af krisen. Og da aktien blev sendt i handel igen, faldt den straks med over 80 procent. Denne morgen er der som sagt dog kun tale om et fald på 25 procent. Men den dårlige stemning har måske bredt sig til resten af det kinesiske marked. Hangxing-indekset falder i hvert fald med omkring 1,5 procent denne morgen. Ja, det var de nyheder, jeg havde til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan følge nyhederne inde på euroinvestor.dk i løbet af dagen, og lytte med på Millionærklubben, som sender kl. 9.06. Og så er der bare tilbage at sige tak, fordi du lyttede med.